السلام و السلام انا اشرف النبلاء حسني محمد بن وائل ال و صابح اثنين مطاع صور بخاري رحمه الله برو باب ابواب والخلف الكعبتي والمساجد يعني بخاري رحمه الله عند مساجد الكعبة ني الكعبة قapa qapaq bağlama mərcən məscidlərə və bağlanmaq söhbətində tapma və burada rahimehullah İbn-i Amələ deyir ki, bəs Peyğəmbər sallarsın yanı bir gün, Peyğəmbər sallarsın, deyil, o vaxt ki, Məkkəyə gəldi, Osmanı bin Təlxəni çağırdı. Osmanı bin Təlxə çağırdılar ki, kəbənin qapısın açsın. Yəni, Məkkənin hətində. Və kəbə bağlanırdı qapları. Cahilliyyət dönündə Yəni, bağlıydılar, Qurayş, sonra İstədiklər ananlar da kim istəyirdilər burasınına, müddəniyə ana? Asırdılar qapını, keçirdilər, müddəniyə ana. Və həmcəni qapını da qaldırmışlar, kəhvənin düşkələsin qapısıdır. Görmüşsə, hübhündürdədir. Qabası yerdə idi, aydındır. E, Vəla üçün, Qurayş qaldırır kəhvəni ki, hər adam qirə bilməsin qapını qafan qaldırınca hər adam görə bilməsin Osmanlı Osman ibn Talha da aşağı onda olub. Və, və yanbaş ass indi gəl gəliblər, artıq Məkkə mismanlarındadır. İllər çağır, çağırm flankası. Çünki qəvən aslan ondadır. Və qapını açır və Peyğəmbər salsin Bilal və Osman ibn Zeyb və Və soba qapa örtür, Yəni Osman da tələb qapını Və bir neçə Yəni, dəqiqə ya bir neçə dəqiq qallar içərdə, sonra çıxırlar. Və ömrə Umar deyir ki, tez kələsdim ki, bilanı yana qula. Tez getdim bilanı yana ki, ə, soruşdum ki, piyambasma neynədir orada? Və bilan dedi ki, namaz qıldı. Və sonra bir ümrə dedi ki, ə, sonra dedim ki, soruşdum ki, neçə və qət qıldı? Və Buxari, raxımqullah, bu məsələni gətirməkdə istəyir, demək ki, məqcədə qapı qoymaq olar, həni üçün bağlamaq da olar. Ümumiyyətlə, səhələr görürlər, yəni, icazı veririlər məqcədən qapıdan bağlamaq. Düzdür, məsəblər isə fərqli tərq, fitibaları, məsələn, hənəfilər, hənəfilər deyir ki, yəni, açmaq olar, həni qeyrləri, yəni bağlamaq olar. E, Bəni üçün şafiylər də deyir ki, eyb etməz məsibləri bağlamaq qaplarının yəni namazdan sonra əgər xüsusən e, ilk bir şey varsa və ya uşaqlar oynayan yerdirsə, o yerlərdə yaxşı da bağlamaq. Aynə bir var və əmin üçün də gəlib düzdür zəiflər ki, Bəzi Peyyambar sahəsində deyir ki, məcədlər vəzə uşaqlarla e, dəlillər qoymuyam. Çünki onlar məcədə təmizləyə fikir önündə, lakin xuni ibn-i majə rəvayət deyib, lakin hədis zəifdir e, və həmçinin məcədə hifsi görəm, yəni məcədə olan əşyaların hifsi görəm, məcədə bağlamaq olar. E, yəni fikir verir ki, onlar ki, icazı verirlər, Ki, və ki, hamısı səbəb, yəni, əgər səbəb varsa oradan da nəsə qiymətli şey, səyirə, bunu oxşar, meçidlər bağlıma olar. Və lakin, əgər belə ey, belə manilər yoxsa, sünnətdə, belədir ki, meçid açılsın. Çünki peyğəmbər səhəsən vaxtında meçid bağlanmıyor, və həmçinin peyğəmbərdən sonra da bağlanmıyor. Və lakin, o vaxtca artıq meçidlər başladı böyüməyə, başlarlar bəzənməyə və xalçə gəldi qeyməti şeylər başdı qoymağın əsəbə adamlar iman dəyişdi, fitnə düşdü və s. ona iman zəiflədi. Ondan sonra başdılar məscidən dəhlana balan səbəbə görə. Və buradan bu məsələni getmir və Osman ibn Talh sonra İslamı qəbul sonra da, yəni asar ilə onda qaldı. Çerdən asalı. Aydın bu? Yəni götürmədi. Peygamber sallallahu alayhi ki, bunu ancaq səndən zalım gətə. İndi onun əsindədir. İndi isən. Kim gəlir? Hansı padşah və sayra? Qorxu onun ailəsindən götürməyə çalışır. İndi isən oldu. o qəbilənin öyündədir. İndi də kim gəlir? İndi də yenə hər kəs girə bilməz. Bir yandan da mümkün deyil hər kəsin girməyi. Çünki hər kəs girsə, orda üsvayəc ölüm baş verək. Hər vaxtı tutaq ki, asılsa orda cəmat qırar birbirini ki, girsin onun üçünə. Hələ bir dənə daxşı var, qırırlar birbirlərin ki, çünki bəzi amalar deyir ki, gör ki, gəldin hədcəyə, ya daxşı Xüsusən <gülüyor> Pakistan zətlər, hansı ki, elmin zəyək olan yerləri. Cahillik, daha çox və ya sufilər zətlər. Ona belə yerlərdə, Deməli, məsləhət bağlansın, yaxşıdır. Və e, indiyazəndə, kimsə gəlsə, zəngilirlər ona, oran böyüyü. Zəngilir ki, bəs gəlin, tun, gəli orada, qoyular, qapın açın, şəhə Və gəlir orada, nərdivanı qoyurlar qapın açıb, kim lazımdır girib, ziyarətliklər çıxır, ondan sonra təzən bağlanır, açar ondadır. Məqsətlədə olandır? Məqsətlədə heç nə, fəzilətlə heç nə, amma belə heç nə yoxdur, boxtır. Əh, <gülüyor> <gülüyor> yep, boşda olaraq, içində işin yoxdur. Qəhət, <coughs> sünnət namazı girib içində qılmaq olar, fərzi yox. Fərzi qılmaq olmaz. Harbi sən dön, içində. Şəh, Bəyəməsən, əsmaqda qılanı bütxan çıxarmışdır. Bütxan çıxarmışdır. Bütxanı deyildir, ağab. Ondan qılaksın, bütxanı idi. Aydındır. Və və səhəri, və Sonra müşrikin meslə girməyin məsələsində o, xərbəxmurlar. Bir bə, ki, bəd. Bə, Tuhulul Müşrik Məsqi Müşrik Məsqi giriblər və Mə burada Rəhimu qullar Əbu Hureyra radiyallahu ənhu ərdan onu rivayətini gətirib hansı ki, deyir ki, bəli, Peyğəmbər sahasının vaxtını Müşriklər girirdi Məsqiqdə və yatırdılar xəvariclər məyəm istə. və burada e, gəlir Peyğəmbər sahasının yanıq Nümayəndələr gəlir müşriklərin, əhl-i kitabın. Onlar nəşri girirdilər və qalışırdırlar orda və hətta yatırdılar. Və onu göstərir ki, müşrik əgər səbəb varsa girə necə ki, bu hədisdə, bir ki, Peyyambar sallallahu aleyhi vələm, bir dəstə nəclə göndərir, nəclə ilə bir yerə və qaydanda özəllən bir Bəni-Hənifə qəbirəsindən birin gətirilən ki. Və bu hədis keçir bizinə. O, babda ki, hansı ki, bağlama olar meclisdə, yoxsa yoxdur. Və salırlar meclisdə və bağlılar meclisinin sütununu bilinə. Və bu məsələdə də alimlər, məsələn, manikilər icazəm elməyiblər, müşrikin meclisə girməyindir. Və lakin, həniflə deyiblər, girməyələr. Və lakin, şafilə deyiblər, təq var. əhl kitabı olar, salmaq. Və lakin, müşrikə yok, lakin, bu, reyiz zəifdir. Çünki abovəyə məsciddə müşrik idi, əhliksal da deyildi, salmışla içərib. Və belə, yəni gəlirdi yəni, nümayəndələr onlar qılırdı namaz, yəni namaz deyəməz. Yəni qalırdılar, hətta gecəlik ona görə bu məsələdə inşallah müşrik səbəb varsa, amma belədirsə çalışma lazım qoyulmaya. Çünki müşrik nə səmo müşrikdir. Lakin səbəb olsa, salmaq olar, eyb etməz. Ayın buyur. Əsər buxari rəhmetullah Burda başqa məsələkdir, o da məsələkdə səs qaldırmaq həsəyirə. Bular qalsın, başqa dəşələcə, Allah bəqəlir.